Орел почув вигук якогось Кацапчука «Кобеліця Святогора! держи атамана!» «Коли червоні пізнали кобилу Святогора, значить це десятий полк», – подумав Орел. Щинилася хортовина черг кулеметів, та й криси виявили неабияку щедрість. Кулі дзищали, як розтривожені оси. У Гальчевського майнула тривожна думка «А що, як влучить у коня?» «Справді!» Пропав би тоді отаман ні за цапову душу А кобила Святогора все зменшувала ходу Ясно, що по не втчеш Треба було терміново з'їхати на битий шлях, що тягнувся долиною від села до лісу Хоч віддаль між ним і переслідувачами суттєво зменшилася Та отаман вже вискочив на дорогу Арабка пішла значно швидше Ліс наближався На його берегах лунали постріли Раптом поперед себе побачив групу кінних, яка летіла на звуки бою, як і отаман. Орел збагнув, що опинився між двома відділами більшовиків. Із кожним скоком англоарабки відстань до передньої групи зменшувалась, а ззаду на відстані 150 метрів купою мчали більшовики. Миттєво зорієнтувавшись, отаман закинув за спину кавалерійську рушничку і витягнув з кишень два револьвери – Великий Маузер та Парабеллум. До останніх вершників залишалося кілька скоків Його побачили, та будьонівка отамана дезорієнтувала ворога Червоні вершники продовжували мчати далі, не сподіваючись атаки ззаду Орел скористався цим і в притул розрядив у їхні спини револьвери Дикий вереск поранених та постріли злякали коней І вони рвонули у сторони, розчищаючи дорогу Отаман натиснув острогами арабку і тінню промайнув повз червоних. Задня група припинила стрілянину, побоюючись влучити у своїх. Ті ж, через яких орел проскочив, мали у руках лише шаблі. Арабка на твердій дорозі перетворилася на справжній східний вихор. Спантеличений ворог відстав. Через якусь хвилину Отаман озирнувся. Зі здивуванням побачив за собою тільки двох кудрявих парней, які, притиснувшись до гри в коней, намагались наздогнати його. Тікати від двох? Ні, вибачте. Отаман повернув коня. Червоні раптом втратили сміливість і також притримали коней. Зупинились на шанобливій віддалі. Орел, показуючи маузер, в якому вже не було набоїв, виклично гукнув. «Под'їжджай, сукін син, под'їжджай, получиш». Де поділося удаль кудрявих парній? Опустивши очі, вони розвернули коней А тут ще навздогін їм з лісу щедро посипалися кулі Їхній посвист нагадував якусь мелодію Та чи тепер було її пригадувати, коли можна спіймати якусь із них? Кулі вибухали фонтанчиками пелюки зовсім близько Якби бачили діти, зачудувались, так було красиво Отаман зорієнтувався, що це стріляють козаки Грамарчука. Отже, після надзвичайної халепи з більшовиками Можуть забити свої, а вони стріляють влучно Сам же Отаман і навчав їх цьому мистецтву Орел зняв з голови будьонівку і подав нею умовний знак І не помилився, це справді були свої Онисько через бінокль пізнав свого командира І стрілянина вщухла Надвечір у районі Слобідки розшукали решту козаків. Зібравши всіх, отаман вилаяв їх за те, що на зламання карка полетіли у безвість. Зрозуміло, що найбільше дісталося Хорунжому Грабику. Дісталося навіть Ониську, який стягнув на себе всі удари полку. Під час бою загинув 17-літній юнак його відділу. Загинув через несолідарність козаків. А було так. Відбиваючи атаки переважаючих сил ворога, відділ Грабарчука залів на самотньому хуторі. Та коли стало очевидним, що червоні, незважаючи на густі постріли повстанців, все ж увірвуться на хутір, довелося сідати на коней, щоб змінити становище. Юнак – на жеребця, а у того сідло пішло під живіт. Поки хлопець поправляв сідло, червоні наскочили і зарубали його. Вислухавши Ониська Грабарчука, орел сказав – ви ж самі кажете, що в першій групі було лише 20 червоних, решта – на віддалі 250 кроків. Чому не кинутись на них? А хлопця можна було схопити по підруки і між двома кіньми вирвати з небезпеки. А так пропав, ні занюх тютюну. Це життя на нашому сумлінні. Хлопчина довірився нашому досвідові. Ми зобов'язані були його врятувати. Тим часом повернулись козаки з того хутора.